Iso, kasi, abesti guztian zuten utzi ditugu, sintonia. Ti, ti, ti, ti, baina impolita, eh? betiko gure sintonia, para festelar, buti zui. Eta sintonianekin, non egon gaztarete ba, bagonekin eroberon. Hori da. Txe, garkoan, ainarata mirenekin, ez aztaukago gargurean. Baina, bueno, aspaldikolez, gaur, gombiratu bat izango dugu, elkarrezkatatu bat. Bai, bai zerren ez dugu gaimaka aukeratu gaurkoan, ba, ba duelako horrela esan nahi potentea, edo? Mm, bueno, esan nahi potentea edo expresio kulturala badelako. Bai, Ta gure, gure expresio kulturala, gaurrez gara munduaren beste puntara joango, Euskal Herrian gelituko gara, eta gure Euskal Herriko dantza folklorikoen inguruan emakumeak dauden edo aztertzen saiatuko gara. Wow. ta zergatik, wow. eta, eta hmm. ze momentutan gauden... Hmm. Hortaz eta e, elkarrizketa honen e, inguruan izango da baina bueno, dokumentazioa eta eskertzaren azeren bada Badire, Euskal e, kasetari de xente gai ajorratu dutena bai, bai eta artikulu xentea orkitu ditugu bai argiatik, bai berriatik e, dantza biztirik blokunetik ustot dela ere Eta, bueno, ba, hortik kateratako informazioarekin, eta pixka, ba, bueno, ba, bueno esamartugul ia aurreko horreko kurtsuan honen inguran pixkaterea aritu ginela. Agian diazko kurtsoko saioan, ba, negatibotasunetik, bueno, negatibotasunetik, pixka bat, ba, zertzen alderdi negatibak, edo zein den panorama ikusten eta gaur nahi dugu pixkabaltara teman, eta positiboak aterare, bai. Ba, lehen gurtan bastango muti, bastan mutildan zen, bueno, ba, e, kasuari behiratu genion, plazara dantza ekimineko e, norarekin hitz egiteko aukera izan genuen. Bueno, positiboara izan zen zen, oski aipatu zigun, ba, pauso asko eman direla azken namarkadan, eta... Mm -hmm. Eta, bueno, oroar nahiko normalizatuta dagoela, esken presentzia mutildantzetan, baina, bueno, bat, gatazka ningunan igualaritu ginen, balengurtean horrek hartu zolako jartzu nahi igual gehien batez. Baina gaur, bat, azken batez ere bi urte hauetan, emandiren aurrera pasu txikiak karriko izkizu egu, herriko herri ezberdinetan, eta hain zuzen beran, aurten festetan emandeen, Ba, aurrera pausoa hitzeiteko ere, ba, berako gurutzekoa dantza taldeko kide bat izango dugu, Amaia gurekin. Oso ondo, eta ja pizkatola, eh, kontekstuan hartzeko nor du hau entzun eta gehiengoak dantzatu ere. <laughs> Bueno, eta pixka bat kontestualizaten azteko, ba... Bueno, aipatzen genuen, ez? Igual gaur egun ba, denek badakigu gutxi gara erazen dene realitatea. Naiz eta baden, igual gai bat askotan ez dena, gai azalerazi berdintasunaldeko borrokako gai bat bezala, ez? ematen du... Bueno, baina gaitan tradizioa zure nieninguruaz, egiten dugunean, emakumen aldarrik apena, edo beraien partartzea agertzen denean, bum, izaten da, gombo, hai ba, sorpresa, <laughs> ez gero nina izplanteatu. Ba, hemen ere euskal dantzeten igual hori ez, azken urtetan bai ematen ari dira gogoetak, eta, eta hori hau ba, sardiak ba, gauzak aldatzeko, baina bai urte askotan oso normal ikusi izan dugu, ba, manak eta hori ez, mutil dantzak, neskadantzak, Batzutan mista baina oso rol bere izitu dekin. Baina, bueno, guztiontaz, informatzen, ipatudugu bai, artikulo ezberdinazko, esko newseko artikulu batean, Fernando Rojo historialariak idatztitakoan, pixkatoen inguran e, itzaiten du, eta e, lehenengo esaldia hola ipatzen duena da, emakumea ez da dantzaria izan dantzatua baizik. Ez Eta hortik abiatzen du pixkata artikula. Ea hori, egia ote den, edo ez. Igual, azkeneko... Ba, batez ere 20garren hamarkari begiratzen mai dogu garren mendeari barkatu hamarkadekin dagoar. Eh, ba, bai hori dela igual ikustazten al diguna edo euskagundatuak eta horrela baina bera atzerago doa, ez? Eta e, hai, hauk, esaten ai, osea tenduka dela gaur egun euskalduntza tradizionalean emakumeen parte hartzea eskasa dela, edo beintzak baina txikiagoa hori, ba hori egi Baina atzera denbora ono jaten magara, ba, hori ez dela horrela izan. Mm -hmm. Hori da, goi garran bendea, baina aurruna gojuten magara, bazta horrela. Eta horra ari bez, ba, e, piegdelank famatuaren e, aipu bat ateratzen du, ez, non sorginen ah, zan, zan. atzetik ibili zen garaian, bere argudiotako bat sorginak zirela esateko esaten zuen e, soik dantza egiteko plazerraren egiten dutelako koemakume biek. Ez? Ordan hor bada aipu bat, Galai hartan emakumeak dantza egiten zuten modu aske batean, ez? Eh? Ori da injustu pie de l'ange, ba, bat. Orduan, orrelako aibo batzu badaudela. Ehm, gero esaten du, ba, e, batez ere igual testigantzak panderoaren eh ildotik aurkitzen direla, ez? Ba, panderoan emakumea izan dela edo, bueno, horra ba, gertzen dira emakume asko eta azkenan panderoan emakume egon baldin badatzean, ba, dantzetan ere segurunik egon direla. Eta azkenik ere funtzio bezala plazadantzak sortzearen edo egotearen arrazoi edo funtzio nagusia bazelako herriko festetan edo jaiagunetan harremanak egiteko espazio batez. Eta mutil eta nesken artean batez ere harremanak egiteko. Orduan hori baldin mazen bere funtzioa horre ulertzen dugun neskeak espazioi erabiltzen zutela. Baina, bueno, mutilak mutilak. Nun eh? Bai, bai bueno, baita ere, baina bueno, ez zegoen bereziki ondo ikusi ta, oraindik an ere aurrera pausak eman bar dire ildo horretan, baina badu mm -hmm. ba, zentsua. Eta hor aipatzen ditu ba, ba, baita ere, ete, e, bueno, badatuak edo badauden dantza batzuk non badakigun len emakun badantzaiten zaitzen zu dena eta galdu egin direna gaur egun, ba esate e, baterako saltogako zortzikoak non e, lehen emakumeak dantza egiten zuten, gizonezkoak bezala, gaurrez, e, iztuetaren gipuzkako dantza liburuan ere etxeandre dantza edo eskudantza neskatzena, aipatzen dira, e, garaiko soka dantza, e, eta, eta dibiz, hori baik aurregunen dibizirik dagoen lekeitioko andren aurrezkoa. E, non emakumeak duen protagonismo guztia eta gizonezkoa da dantzatua dena oribai. Em, mm -hmm. e, bestale da gero historialari bezala edo ba egiten du pixkat ere bat, eh Oroharre folklorea bortizki erasotua ba, izan dela igual azken mendean eta horretarako ba hiru nagusia baipatzen ditu, batetik inkisizioa eta hor ba baber represio hortan Maelizaren ba, E, eta oro hori, festa dantza ondo pasatzaren aurka ba egintzen burroka guzti hori. Beste aldetikan mendetik aurrera frantsese jeltzitoen inbazioen forma berrieekin ere ba beraiek beraien modak edo beraien kulturak txertatzen dituzte eta ordain ez klase altuetan ba ja ikusi dago erritar eh, soilen dantza E herriko joiek eta bere ikar zituztedantza klasiko eleganteak, balalszak, mazorkak, polkak eta horre ere ematen ba, du ba, euskararekin igual gertatu zu bezala ez, momentu batean gaizkiikusi ba, Euskal dantzak ere gaizkikusiak hori herarri xeerarena zen eta eta jonmartzen beste dantza mota batzutara, eta hirugarren faktoena nagusi bat da ba, folkloreari igual ostika daman diona ba, gerra Carlen osteko foruta galtzea. galtzeaten du aipatzen du ere bai. Orduan... <coughs> Gera aztertuko gongon bezala, bada, igual, folkloria galtze horrek gaur egun pixka kontrara positiboan bai eramandu e, emakumeen parte partartzea, gultzatzera zerri askotan, bada, gonda arriskua zenbait oitura galtzeko, dantza galtzeko, bada, bada, ezagolako belan aldi berririk, hori jarraitu nahi dutenik edo, eta hortan, bada, askotan, neskak dira bada, jarrera partartza jago erakusten dutena mutia baino. Eta badibidez horre e, ziburuko maskaradak da adibide bat. No, momentu batean herri e, askotan etzegoen jenderik edo gazterik prest hori jarraitzeko eta emakumeak bat zeuden ez emakumeak hartu zituzten paperroiek eta horrekera mandu, gaur egun iaia no, ia modu normalizatu batean maskaradetan neskata mutiek ba, paperrak edo rolak ustizaldatzea dena eta denak batera parte hartzea dena. Eta horrela ere ba, Euskal Herrian badaude hainbat eta hainbat herri, ba, ba bueno, esakiz zorionez edo zoritxarrez, ba, galtze, azkenean tradizioa galdu baino lehen presgaude latzeko. Ez? Orduan, bueno, ba, ba bari horre. Baina, bueno, eta, eta beste artikulu egi begiratu ezkenoz, ez berria egunkarikoa, e, bi e, mila mairuan kaleratutakoa, bertan plazak erota moreago izendatzen burua jartzen diote, Eta ba, bai aipatzen dugu gaur pixjate hitzai nahi dugun ez, bakasu positibo hauek nola azken urteetan aurrera ba, pausak ematen ari diren, eta hortarako nete gaurko lehenengo e, bakasu positiboa zitza egitekoari ha amaia espirosaarekin kontaktuan jarriko gara berako guretxoko e, danza taldekoa, eta kontatuko igoea zegerttu den horten beran. E, bai, bai, bai. oraintxe deitzen dugu amaia bitartean e, a, <coughs> miren ondo esan duen bezala panderoarekin erlazionatua eta gurean behin eta berriro errepikatu dugun Mauritxia e, <laughs> jarriko dugu eta gogorara zarena, ba bueno, e, zeberioko egia ausuan jaiozela eta e, txikitatik pandera jotzen eta koplak improvisatzen zituen emakume potente eta izaera... E, Aipagarri edo ezagin dola esan, ez? Baina, bueno, eta gonaen za... gineko fetitxea da. Baina, da, da gure, bai, bai, bai. <laughs> eta bueno, eta plazatik plazara ibili zela, ez? Espazio publikoetan ikusi aldi zantzela, eta bere memoria berreskuratzen lan, lan e, lana eginduen e, jendea egondela, ez? Ba, agurtzane ez, diudez, maur, e, eusko jolaritzaren argitalepen, eh batean eh, egin ziona edo Igor Ezankona ere, osea, eh Oñameiz euskopedia eusko ere. Eta bueno, pues esa tarena, ba, ba pieza batzuk interneten eta nahi nahibado zute Zabaldu bitartean bat jarriko dugu eta gero oskorri, eh Amaia bitartean zuten dugun bitartea. Ze folklorikoa ke. Eh? Bai, bai, bai. Tope. Tope. Beno, hemen gaudela esateko gehien bat, eta beno dugun e, musika ezpata dantzarena e, dela. E, Luce, epaino, nari gera saiatzen hori, esan bezala, amaiarekin harremanetan jartzen, ez da amaiaren errua, gure baizik zeren beti ere telefonarekin ezakitze hostia gertatzen den. Ba, nes dugu lortzen lehenengoan konektatzen inoiz. Zinezkoa, zinezkoa! Betiak ibar dugu eraztoteknikoren bat, beti? Hori da, bat, bitartean, e, aukera guztietatik, oberena, e, maurixia denez, ba, beste bat entzungo dugu. Jo jo lortu dugu, ah, Areb. Amaia. Ah, ah, Kaixo unon. Bueno, creo que están música pilla jarriego entzule zurekin zurekin ah, teléfonos hice de que baina bueno. Baizken lortu dugu, hemen zaitugu Amaia. Ah, bueno, esando gozu berako gure txokoa eh dantza taldeko kidazara. Bueno, primizia bueno, Primitzia ez du errantzera gertatu den aurten Berako festetan, zer gartze berezitasun egon da? Bueno, behorten berako festetako dantzetan, eh, parte parteatzea lortu dugu eh, san Esteban egunean. Eta hori da, egin garrantzitsuena.: Hori da ez, berako festetan, hori egun nagusia san Esteban eguna da, hauztuaren iruan ez, uste dut? Eta bertan, eh, hori dantza zehatz batzuk eh, dantzatze dira, makilantza, gordondantza ta aurreskoa. Bear. Ja. Hori da bai, makilantza ta goizin eidena ta txaldin eh aurreskoa da. Mhm. Mm eta orain arte ba, tipo goizin eh makilantza ta gordondantza bakarrik motile dantzat zuten, Eta arratsanean neskata motile, baina bueno, neskan papera ere bazen ba pasiboa, ez eta ez gendeen gustora guk egiten genuen horrekin. Mhm. Uh -huh. Eta hori da, nondik, nondik sortu da hori da emaitza, ez? Ba, denak batera dantzatzen dutela, ba, baina nola nola sortu zengoko eta edo noiz hasi zineten guztionen inguruan ezta bai datzen edo Pues eh, a, dola bi urten nik uste ziginela planteatzen erial laqueta bate egin nahi genula. Bino, bueno, pues eh er, con todas sortuzengure eta komentatu zengure artean eta liberean ba gure ingurukoei, dantzari hoiei eta herriko jendari komentatzen hasi gineenean ez genon jaso pues espero gano eh erantzuna. Eta orduan gu ore denboraz larri bilki ginienas planteatu zen igual urran urterako guztia eta mm -hmm. ba, ba, informazio gehiago bilatu, hausak eh? ongi egiteko, eta herriak ere honartu balizateko aldaketa hori. Eta orduan urrengo urtean zehar, ba, hori ingenitun bilera, eta dietako bat izan zen antropologo batekin, hori erara hola zabekin, eta berak lanagin du, ba, bertzea herrietan ere makumaren pera latu izan den... Herrietan eta orduan berak errantzikun zein ziren pausurik garrantzitsuena eta ze kontutan hartu behar zen gauza pos, ongi onartua izateko. Uh -huh. Eta hori zantzen nik uste garrantzitsuenak. Gero ja, pos, gure arteko bosketak, nola ingo dugu, nola jantziko gara, zergatik ez, beldurra, bueno, beldurra edo batez ere norbaitu norbait urbilzen bazitzaegun ba gu preste goteko, alzalpen amateko, eta horrela uh -huh. egin dugu, horrela pentsatzen dugulako egin berdela. Uh -huh. Eta hori izan zen. Horre putu duzu, klabe batzuk edo manzizkizuela prozesuan nola ongi egin, ezakit, bueno, e, zuk ere errandu zu, bueno, baditu guen menera artikuloak, eta oiarrera holazak bimainaga jagotan agertzen da, Ba, Aire pixka dela pizka bat, ez. E momentu honta nola erreferentzia berak aipatzen du ere orokorrean herri gaienetan, bueno, la harrera pauso bematea plantatzen denean gaigatazkatxuen etako bat, hori esan zu bai zu jantziak izaten direla, ez? Bai, bai, eta igarran gure erden ere eztabaida sortitzen, es ez, gen den tren gusti guzt, e, salos minon Ibarri nola emakumea zergatik jantziko gara gizonezkoen jantziekin ez bineon azkenean guk tradizioa ez dugu guzti izalatu nahi orduan manten, mantentzen aldat e, dantza enbezalakoa eta jantziak ere bai eta uh -huh. jantziak dantza horretakoa gidelako bineon emakumeak parte hartu adizatea dantza horretan hori zen garrantzitsuena Tari hmm. esan dut du bai esan esan Ba, ez, orduan hori ba, makumeak, pues, eh, e, ez zara jantzi ginera. Egizones mm -hmm. no, ez zara galtzekin, aurre egunere galtzak eramaten ditugu, nire makumezkoek. Eh? Bai. Ordan berako kasuan, denak jantzi berdinekin, hori izan da hartutako bai. erabakia. Mm -hmm. vale. Eta eta hori, zuke aipatzen zu hasian, baina bi urte dasi zela, baina nola zuke aipatzen zenun igual, e, batez ere dantza taldeko nesken Ba, etxinetelako gustora sentitze horren arrazei edo nondik abiatzen da pixar, igual mujer florero pixatzen txazi horregatik, edo... Bai, zebai, batez ba. ere hori bineon e, mutilek ere sentitzen zuten, bueno, nahi zuten, neskeek parte hartzea. E, mm -hmm. Azkenean, hor pues, lanean egoten gara, bai, bai neskak eta bai mutileak, eta denantolatzen dugu, denen artean orduan, Bai, gortu zelan, eskatalde batean gandik, binyon. baina motiek ere berdin sentitzen zuzen, hori ere laguntza bat izan zen. Elkar lanaberaz Eta herrian nola, nola jasoda, nola txepertzepzioa daukazute zuek? Ja, behin pasata. Poz gu, barrotik ikusita primeran. Eta, karo, ja, so ditugun komentarioak orokorrean den, denak pozitibak izan dira. Beno, bentsatzen dut, igual, e, ados ez dagoan ez dela horbilduko guri ditzera baita erratera, baina hmm. orokorrean pozik. Eta dantzari hoiak ere orbildu zitzaizkigun, erdanez ba, haunitzetan eh, buruan hori zutela eta gauza bat edo bertxengatik ez zutela egin eta gupia ba, guztatu zitzaiera eta emozionatu eta guzti, eta uzpozik, unki mm -hmm. garria izan zen. Bai ez, unki garria, bono, ez dakit bai. nahi, e, irakurri bai. alizan nona batik, eta bono, ere karrizketa batzuk ere eman dituzten, momentu nahiko berezia bezitzen zen, ez? Momentu hartan plazan, ezkenean, erriak batzuk batzekiten, baina igual batzuntzat ere sorpresa izan zen. Bai, bentsatzen dut, bai ez, ezkenean, ezken informatu, bueno, ba, Ba, nik uzagoza, ozko gauza izan zela, ezen ino informatu ogin bargen nonik. Mm -hmm. Bago, amaten izango zen, bai. Eta hori, e, uste duzute, bueno, zuek hori e, esan duzu jarrera hola za torrezitza izuen, bai, zaldi bate-matera, bueno, bai, mate nari dela, igual, euskarriko besterri bat zuetan ere, ba, orlako aldaketak, zuek uste duzu zuen, zuek naurera pasuak, Eragina izango izan dezakela beste igual herri batzutan ere hau egiteko, eta ez dakit, igual ingurune urbilan, ez? Ez nire, ez azkenean lesakan dantza osantzeko agirafestetan bai. itenak, badakizutea horrek eraginduen zerbait, e, jendeari buruari? Eh, pues, eh, bueno, espero dugu, hori bai, zinion. <laughs> eh, bai, Entzun da, bai, lesakan ere batean, bate batzun buduan, badu buduan, Hori eta gauzakit pe adustasun edo desa dustasun maia da goen binen batzuk baina idute eta batzu batzuk uste dute eze, orduan hor bai sortu dela hor baina bai gaiago, ez, edo mugitzen hasiko direla seguro, nik uste Ota, hmm. en posizio comprometitu jarri, ez zel, esakarri. Bueno, bueno <laughs> Bueno, indezatela, pues aldutena edo nahi dutena, bineon bueno, eragina badu duere, pues nik uste duberako izango dela. Mm -hmm. mm -hmm. eh, bueno, ba, ez amaitzeko zuek disfrutatu zenute en plazan? Bai, bai, pilla bat. Urduri duri, ur duri, bineen bai, gero momentuan, ba, hori, nahiz eta nekagarria izan dantza edo, o edo edo zer gauza, momentuan sentitzen dut zuna, pues Pues es aquí, no, animatzen zaitu, eh? eta txaloaak eta erantzuna politarenean, pues bai. Es que aquí en momento adatit perfia, Mapia pues tengaraz. Animatzen ditugu betxe herriantzuten ere alaketa <laughs> giterak. Horria, da, Mari, ba, gaur hori adira saiatzen repaso positibo bat egiten. E, bueno, no, zuekin bueno, ze egin zuzenen hitziteko gere izan da, baina hori aipatzenagara ba ematen du ari dela azken urteetan, ez? pixka mugitzen ba lor honetan ere bai, hor berdintasunaren bidean eta eta zorionak. Beran zainon gehi bategatik bat den, eta gainera hain modu politan osanagut, ez? La ez, saian, ¿es? O sea, Bai, ez? Ora ematen duzute reflexioa, konpartitzen duzute eta lanean urtero zaudetenak, hori ba, or, jo ezzkenean oso modu natural eta positiboan ematen da, bai, ez? Bai, azkenan, pues garelako ere horretan mm, parteatzen dugunak, herriarentza da, baina guk egin bar dugunez, pues edut ere et, beroso sentitu bat egiten lagitzen duzun horrekin eta ta gaur Pues eh pues, bueno, pues, daude, pues emakumeak ere traiseten partizan nahi saltu berria, o sea, azuk. Mi esker. Mi esker, esker amaia, eta animo ta orrera ta jarraitu gozatzen dantzetan. Mi esker. Bueno, ayo. tenerregatos riquitita pandero se cojotan nervio, trata nerví de Batetik hacerse jodan bate chicanandez la vez te sigue y delar ayan ba, de eta Iberrira hola dira trikitrixa txapelketan, eta alba alba duzute dea, ikusgarria bideoa nola, ez? Ba neska bat eta motil bat gozatzen eta disfrutatzen ari dira abiak eszenatokia konpartitzeaz eta elkarrekin lan egiteaz, ez? Ere positibo bezala. Oso positibo. Ja, da igual, jo, barkatu elkarrizketa horrekoa bestea ezpada dantzan, ez? Ustezu. Bai. zen. Aztoston, ez? Eh? <risa> da, folklore eta aristasunarekin, ez? Eh? Jartzen dugu, <risa> uste dut dela gainera, andain gospeatodantza, espetu, eh? Bai. <risa> baina, joe, baina hau oh, ez? Egin dituzetzen, ez da, nik etuzetzen du musika, eta, zaki, trasladatzen nahez, igande, olarun bateu huerdi batera horrez, bermutean, txakolin bat, iepalei! Eta gara bazkaltzera hortzika. Ez, laitxua, da, zaki, niri, zari, zari, zari, Amai, la la saia eta kompartitzeko espazioak zen dizkizu, miren lantz. Alkolarekin zerikusia ez dutenak, ez? Bai, bai, hori ongoa. Eta eskutuan, badaukabu ez da pertsona gaur estudioan, ezo itzegin egei egio, baina esan dit, ezagutzen ditula, gainera. Ezagutzen Arrai. ditula, ortele, sakan. Osa, que, bera, gertukoak. <laughs> majetan, majetan ez. Osa, ba, anda. Ba, hori, ba, hori bueno, ba da, lehenengoa berakoa ze itzegin dugu amaiarekin, eta, ba, ikusi duzen bezala oso pozgarria, jo. Da, gero, neri, dudat, sortarazten dit, osa, niretot oso pozgarria da, beran nola emandien gauzak, eta aipatzen genuna, ez, ba, gatazk Zee, normalan normala gaude, ba igual aipatzen zuen esten atokia aurkitza gehiago igual balesan, ez? Baia dagoeneko ikusi da, ah, eh, delañarra sai eta normalan baina duda sortarazten dit gauzak eh, hola ondo egiteko edo hori ixilian eta aldarrikapen geilegirik egin barrote diren. Hau da, eh igual onartu da arraxa goberan ez delako berez Aldarrikapen feminista bat bezala plazaratu Baizik eta zerbait eta igual jende askori molestatzen diona da tarteko aldarrikapen jarrea hori. Azkenen eginda pos modu natural batean esan duen bezala, baina baina ere izarratzen dago puntu batean eta baina beste modu baten atera izan balira igual ez da berdin on hartzen. Ez? Fijgador. Ah. Bai, bai, ez zen badirudi. Diea... Ja. Gogo eta garrantzitsua miren lan. Bai, bai. Horretarako, eh, gure Twitterra, <risa> go, eh, Facebooka, daukazute, mese dezuen, iritziak, plazaratu, gonekin, nabilduagmail.com elbidera, edo eta Facebooken gonekin, Twitterren gonekin. Eh? Eta idatzi. <laughs> bai, eta, eta noski, e, e, beran egin duten modua inolazere paitu, bueno, gora ipatu alda ere, mm -hmm. ez? Osa modu naturalean, bada modu bat egitek, egiteko, eta guztiz zilegia, eta azkenean beudek lanian balin badaude normal. Beudek zerbait esatia, ez? Baren egia da, badiru diela, osa aldarria egiten baduzu, badutela aitzakia kontra egiteko. Baina mm. pixkoat. Ez? Hori... Hori somatzen da, bueno, beste ohitura batzuk aldatu nahi direnean edo, edo ematen denean, ez? Pixkat eh Bai, si, pues da pixka, si llegas de follonera, pum. Pareta bat aurkituko duzu, baina Eta gainera follonera, follonera zaituzte, lagatzen saituzte, eh? Zer batzuetan aldarria, ez da oso e, zerbait, ez e, apurtzera. Ilautate, hori da, edo, edo apurtzera, mm. la, askotan leporatzen dutena, ez? Osa da iraultzera, aldatzera positiboki, osa zuzau de prest parte hartzeko ira, iraulketa horrektan, baino ba hartzen dute ja hori, osa badauka borroka kutsu hori, eta orduan jendea piskaz jartzen da modu defentsibo batean, edo... Hm. Eta horre, igual amaiak, haipatu dituen zen bai kontzeptutan, bueno, ba, eh, haipatzen zuen tradizioa ba mantendu barbaldimadere, ba ba, emakumeak ere partartu ezaketala tradizion, eta nik bai gaiak oso nuke, eh? Tradiz... Be... bueno, behin baina gaiadotan tradizioa ningunan eritu garen ben, eta da diskurtsoat, guztaba, altzen duguna, ez? Tradizioa, tradizioa da eraldatu egin delako. Beste ba, laetzuen, bestela ezagertu. Bestela ez egokituko gara iberrietara, eta ez zuen iraungo denboren, eta ez egun iritsi izan, beraz tradizioaren definizioaren parte, bada, eraldatzeko gaitasun hori eukitzea. Eta... Eta bestalde horre e, e, jantzien gatazkadekin ere berak esaten zuen ba, azkenean bueno, ba, beraiek kautu egin dutela e, denak berdin jaztea, baz, jaztearena. E, hemen horrein eskuartan dokan burrengo artikula oi araolazak, hain justuki idatzi duena da, hainbestetan ba, agertzen den ba, dantzari hau. Eta berak horren enguruan ere esaten du azkenean... E, mutil jantzia, eta neska jantzia gaur egun kontzeptu bezala erabiltzen dira baina e, berez ez dela horrela izan e, beti euskaldantzatako jantziak egon dira eta momentu jakin batean neskei egozten zaie soina ezakitze eta orduan duan sortzen daka nesken jantzia kontzeptua eta orduan, duan ez pata da dantzatazak izerena izendatze dute mutilien jantzia baina esatzen zen ez da hori da, dantzak daukan jantzia berez orduan... duan e, Hori da, neskei behartu genienez jantzimota da jantztera bestea bilakatzen da automatikoki mutilena, baina hori ez da horrela, dantzaren jantzia da, beraz, logikoena da, ba, mantentzarena dantzaren jantzia, nahi duen, hori, generoak erabili dezala, ez, baina dantzarena, ba berez, hori da. Ba, bere, hori, dantzaren jantzia da, ez generoarena. Hori da. Ez mutilarena edo neskarena. Hori Bueno, eta hor, ba, naiz baduzte repaso eginez, ba berri positiboetan, mm -hmm. bai patuko dugu batez ere 2013 eta bueno, aurten ba berako aipatu eman diren aldaketa txikiak. Hasteko hasiko gara Debatik. Lengua. Ba, eh, ba Deba. <laughs> Debanago eh San Roque eh ezpatadantza dantzatzen den ezpatadantza. Bertan eh gure gai dantza taldeak e, burutzen du Deban eta bimila e, e, parte hartu zuten emakumeak izan ezkoekin batera. Baina gauza zer da ez dela lehenengo aldia izan hauen mantzela zeb mila beratzea ondairuro gehita badaude datuak non emakume batzuk dantzatu zuten egun hartan dantzaura. Eta gero hortik aurrera berrogeita bostu urtez ez da inez gehiago hori gertatu. Eta are gehiago aipatzen du nola gaur egungo dantzariek berro berri barri zantzaian datu eriz e, ez da iritsi ez... E, ba intzindaritzat testigontza hori eta bueno baina interesgarria ikustea ba ba lena gore mantziela olako saiak era batzuk eta eta ba benetan bereziki polita izan omentzen, ba ia ze deohan egin zuten ba hau eh ba, ikusmina sortu zela pozapila batean herrian eta emozioa batez ere eta hor ba zerbait oso simbolikoa gertatu zen zezpatadantzetan e, e, da, kapitaina edo ba bularrean bibandaak eramat dituna, eta eta besoetan xingolak edo baulako zinta batzuk, eta beti, bueno, azken urteetan, kapitaina izan den Andoni Hiriondo, hasi zen dantzatzen dantza hau, jaz, baina dantzaren e, erdian, e, bere xingolak kendu, eta bere uruzagai papera, jerala rainaga dantzariari pasazion, eta, ba, bueno, horre esaten du ba, buru, buruzagiaren xingola hori edo, pixka, ba, berdintasunen simbolo edo bilakatu zutela egun horretan. Eta oso momentu berezia izan omen zen, jendea, basko ba, txalotu zuen momentua, eta, bueno, hola, momentu emozionante horietako bat. Beste herri batera salto egin ez, badaukagu bilanue, bilabuena. Bilabuena araban dago, e, arabako herri hoxan, e, eta bertan trokeo edo paloteo sorta egiten da, E, eta bertan ba bai igual gora bera gehiago egon dira bagai honekin baina hain justoan eman aipatu dugun anzura gelditzeko arrisku hori dantzarekin ez ba dira urte asko non ez den egon jende askorik prest dantzar e, tradizio hau jarraitzeko edo eta eh e, kaiskabar dantza taldeak ba, gogoz... E, Artu dio azken urteotan, ba hori berreskuratzari idantzaiek berreskuratzari, ba nikuzte talde berri nahiko jende gaztez osatu dela eta bertan ba gaskaberrek lekuko hartu zuen momentutik ba neska mutilaz osatuta dago taldea eta eta denek batera dantzatze dituzte dantza hauek. Mm -hmm. Adibidez. Ondo, itzaisi zainara. Bai zongi, Bueno, vale. Garaituko do Bale? Bai, bai, bai. Hau ekerestan errepaso guapoada. Zerazkenean ez? Ia da, beti e, fokoa jartzen dela agarazoak daudenean edo gatazka sortzen denean eta beti, ez, ba, horrelako ereduak ba, zabaltzen dira eta hauek, adibidez, ba, asko, asko ez nitu nezagutzen. Mm -hmm. Da hori, justu... Mm -hmm. Asango du ya, zebastela gero da segura dantziko ze dala, oi beste elkarrizketa batean, zebastartikulo baten bera elkarrizketatu moduan agertzen da, kritika hori egiten dio elkarrizketatzaiaaren justu ez, bueno, bueno, berari, baina oroa, armedioei, esaten du ez, jo, askotan genero gaietaz ari garenean, badagoela joera bat, e, alde negatio gotik, edo, bueno, edo beste ezen bai gai konkretoagoak, ez, e, tortzeizkigula igual gehen bat genero lantzera korduan, mas medietan batez ere, baina beste mediotan igual ere, Eta esaten zuen, ez? Jo, azkenean, igual, oraindik aldaketa xumea da, baina, badira oso horrela pa oso garrantzitsuak, ez? Aldaketa horren bidean, eta eta hoien difusioa edo oiei garrantzia matea mediotan ere, ba, daukala garrantzia domino efektu hori pixate mateko, ez? Eta askotan, ba, berezen txanzioa, bueno, kritika egiten du, askotan ez da, jela, kaso egiten, ez? Zerlako berri txikiak dira, baina oso positiboak, eta ba, berri positibo txiki horrek eraldatu dezakela asko, eta azkenean, ba, hori ba, ezagutzen ez genituen bezala, kaso hauek, ba, igual, orain, txebertan, e, ezakit nongo herriko dantza kide bat entzuten egin badaba, ba, igual, lehenengo aldizatzen dut, ostras, ten herrian zergatik ez, ez? Ba, igual, ba, beran sortu den bezala, ba, moren dela bi urte, ba, paten, bazta beha mai gaineratu da, ba, bueno, zergatik ez hasien bat, emangurien ingurunen ere ez, inguruko herritan. ETA MUXUAK NONEGIN DUTEKATUA MUXU TIKAN EZIN PASA ONDO IKAXIA ZEUKAN SEI MANDAMENTUA MUXU TIKAN EZIN PASA ONDO IKAXIA ZEUKAN SEI MANDAMENTUA IKA LABASA JASOTA ZONEAN EUKANA IRO JANEN Eta kontatu gabe, orkaldatu hote duen, diratzeko sekretua. Lisiaren eragina, honetara nioel duda, jango eko beden katua. Bueno, eta repasoari jarraitzen, ba, orain tolosara ingo dugu salto. Tolosan, bueno, tolosan gaina, tolosan, ba, doi gainera zen bai gai, genero gai, ha, lantzeko, eh? Ze, el kartengatik eta horrela zuzorregatik esango miran. Ba, ez. Ba, hituzte zer lan du. Bueno, hontan, punto positibo. Euskal dantzen harloan, punto positibo. Ze, ia zere, 2007-an, San Juan eguneko goizeko saioan, eh, San Juan zortzikoa dantzatzen da, eta iazko urtean, ba, lehen aldiz, bordo ondantzariak eh, emakumez osatu da egontzen baita ere. E, eta aurten, beste, aurrela posotxiki bat emandute, eta arratsaldean ere bai, bordo emakumeak ere parte hartu. Ordena ja, goez eta arratsalan, ingurtea nin zioten igual proba txiki bat, goizan, baina ondo atera denez, orden hori. Orde. Bertan mai aipatzaena jantziaren gaiarekin bertan erabaki dute bi jantzia ezberdin egitea. Mutilak eh prakekin jasten dira, galtzan motzekin eta eta neskak ba, gona zuri batekin. Mhm, uh -huh. eta bueno, pues hori. Ez da igual mendikorte batzutara ber planteatzen da, edo ez? baina bueno. Hortxe. Horreraino iritsi da momentos. Eske azkenean, bueno, ez dakite, ni ulertzen dut eta aurrekoan surrealista izan eh, bo, dirudien iru, irudituaren aurrekoan galdetu zi daten berriz ere ez, esan azkenean, bueno, tradizioa generoa irun O sa, etengabeko eztabaida amai amaigabea alardarena, ba, gizon bat e, kantineraz jantzita hori, ez? Abers, abers iru ituko ez? Piskator molestarren. Ez da, da ez? Baina azkenean denak performatzen gara, horrelako e, kontuentzako, o sa, berdin den mozorro, ez? Horrela ez dijo inor, Kaleti jantzita? Euskaldantz, euskaldantzetan jantzita doa zen modoan, ez? Ba, ezakit. Piskat, ja, no. Ya, se berdindioa nola zoazen e, jantzi eta nola ezakite, ez? Bai. No, bai, gero, bera baiarre honek aipatzen dugu justu puntu batan hori jantziaren arazoa eta hor <coughs> kezkarretan esatu du bi posturen igual argumentazioan batak da. Esatu dute mutiljantzieekin hola olertzen dutenak, baina eztat, mutiljantzieekin plazaratzen modelan eskaba bat bere Ezaugarri femeninoak ezkutatu egiten direla eta mutiltankera tankera lenesten dela edo gaña hartzen duela, baina berako, bueno, hori desmontatzen du, ba, lehen len aipatutan horrekin, ez? Osa, mutil janzkera ez da, da dantzaren janzkera. Bueno, eta bestaldean e, ba, esatu beste aldeko autua egiten dutenak, ba, berakoen kasu esaten du, ba, azkenean jantzi berdinak e, Eh, ez, eta kontrakoan da esatu du jantzi berdinak taldearen batasun estetikoa austen duela. Eta ez berdinak izango da, ez? A ber, nesan gilertzen. Batasun estetikoa buskatzen badu da ezberdin berdin jazten mazara. Beto dela denak berdin joateena eta jantzia berdina ematea dantza ritual horreri edo. Eta gero, aipatzen du ere kezka sortzen den kezketako bat dela got, gonekin dantzatzen den Eta... E, azkenean, ba, hankakaltxatzerakoan dantzaren zentzua ez dute den, desbideratzen. Roiokankan. Erre, erre, argudilek ateratzea. Zerderrama, zerderrama. Zer, ez, biakatzen ditugun batzutan, et, nik, galdetzen, benetan, eh, batzutan, denboran eh, salto egitea guztatuko litzai dakez, eta gauzak aldat, aldatu direnean eh, horrelako oh. Esta baidak suertatu diren, zen suposatzen dut hasieratik eh, eh, buskaldantzak eh, plazetan hasi zirenean, erabakiak hartzen hasiko zirela, ez? Nola jantzen gara? Nola, ez? Nola... Suposatzen dut tirabirak ere ongo zirela, bainoan batzu, badiru di ez, batzutan in, kontu u, uki, ez zina, uki ez zine dela ulertu gabe gauza hoiek aldatzen jundirela. Jun Eberak ere desaten dut, du, akera, galtak eh? Galtza hartzean mutil jantzita, komilla artean hartzego. du, badaz neskak, pentsatu beharko dugu gaur egungo gizartean neskenune 80ak mutil jantzita doa zela. Mm -hmm. Ez? Claro, ez? momentu hontan, enplan, hiru gaude eta bi galtzak emaki ditugu. Bi. Bueno, haido, bat, bai. Ja, si. baya, <laughs> baya. <laughs> bai. Bai. Ez, eta emakumez jantzita gaudela pentsa. Eh, bat gehiago dela jantziak eta besto, osea, ez daik. baina bueno. Eta bukatzeko, ba azkeneko adibidea, horre, eh, hau bilabonan, lehen gua bilabuenan. Bilabuena. Bilabuenan araban. Bilabuenan araban, eta orain bilabonan. Dipuzkoan. Dipuzkoan. Gure gandik urbilago. Ba, bertan ere, eh, neskak edantza herritualen integratzeko ba, pausa eman dute. Eta, eta, eh, E, Santiago egunean eiten dute soka dantza horretan egin dute oinkari da, dantza taldearen izena e, eta orten ba, mutiak osatu barrean soka hori, ba, nasian egin dute, neska eta mutiak eta hemen ere ba, jantzi ezberdinekin, mutiak galtzekin e, eta neskak ba, gona txuritxuriakin baina bueno ba, baina denak dantzan ez? denak dantzan, elkarrekin Eta, bueno, ba... Eta, bueno, eraz du guai... No, aipatu du guazira baina ba... Aztengo mutil dantzak ere, ba... Berri pozitibo momen, sartu barko genukere baie hemen. Bazken hortetan... Baie, ematen nari Guztietan, neskak eta mutiak modu pareki den dutelako. Eta hortxe? Ba, hortxe, gombida pena gainontzeko herri guztiei. Eta dela gutxi, euskal herrian? Eh? Eh, eh majos? <laughs> eh, eta... <laughs> eta... Eta tantza talbe guztiei ere, ez? Mm. Eta pixka bat. Ba, hori, ba, konplejoak eta ez doak kentzea, eta, bueno, ba, anistazuna erakustea, ere eta hausardia. Haida. Eta ez dela ezer gertatzen, ez dela ezer aldatzen. Ez, ez politagoa izango dela, seguroenik, mm. guztiak parte hartzen badugu. Ba, jori, jo, onjarronek aipatzen du hasieran bere bere, gure tradiziotan imakunmen berdintasunan partartualizateak gure festak eta tradiziako betzen sendotzen edertzen eta indartzen ditu. Eta justizia eta berdintasunagatik da gokielako Baina baita gure tradiziako beak egiten dituelako ere. Oseak, hor txera ditzen da. Eh? Horrekin. Dantzara, eh, txala, txala, txala, txala, dantzara, dantzara. Eta ba honekin, uste izudegu, gogo eta eta proposamen honekin. Eta horren oster arte. Eh? Dantzatu, dantzatu. Dantzatu pila bat. Naizen uke gotoan, olibamik atzaizan da, naizen uke gotoan, gototasun horregatik maite zaitu tosoan. Kufila lepoan, horrazen gazte doan, wafa, wafa, wafa, wafa, suabi otzon doan. Number one, order Naizenuke ostoan, pikondo errea izan da. Naizenuke ostoan, ostotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufi alepoan, horra zeinaztun doan, wafa, wafa, wafa, wafa, suabio txondoan. levoan ora senadin wafa, i wa wa wa wa Naizen uke multoan masti zapaldua izan da Naizen uke mulkoan, arrotasun horregatik maite zaitu tosoan Kufia lepoan, horazen apaldoan, wapa, wapa, wapa, wapa Via Lepovan orozena Roduan wa zan da zut zaudeukoa Exe apurtua izan